Hoofstuk 39 Hoewel die Romeine aan langderige zwelgpartij kies gewoond was, was Sirenius hierop in uitsondering. Wanneer hy nie af en toe ter ere van die keizer dergelike feestmaaltuie moes hou nie, dan was die maaltuid vir hom maar kort, want hy was een van daar die filosofen wat gesê het, die mens leef nie net om te eet nie, maar hy eet alleenlik om te lewe, en daarvoor is geen daglange swelgparteikie nodig nie. Daarom het hierdie gewaarde maaltijd dan ook kort gedier, en was net gerig op die noodzakelike versterking van die lichaam. Na hierdie maaltijd, wat dus kort was, het Joosef die meester verspijse en drank gedank, en die gas hier daarvoor geseen. Hierneer was Sireneus baie ontroerd, en het aan Joosef gesê, O, hoe hoog staan toch jou godsdienstboe die van my? Hoeveel nader staan jy na die allermachtige godlikheid as ek? En hoeveel is jy daardier veel meer mens as wat ek dit ooit sou kan word? Maar Joosef antwoord serenies, Edele vriend, hy bekommer jy self oor iets wat die meester jy nou so pas gegee het. Ek sê jy echter, bly jy wat jy is. Verneder is self in die hart enkel en alleen voor Elohim, die eeuwige meester, en probeer in die verborgene aan alle mense goed te doen, en jy is eeuwen nabij aan Elohim, soos my voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. Kyk, in hierdie kind het die almachtige Elohim immers opgesoek. Jy het hom op die arms gedra. Wat wil jy nog meer hee? Ek sê vir jy, Ie is gered van die ewige dood en sal voortaan geen dood meer sien nie, voel of smaak nie. Nou het Sirenius opgespring van vreugde en gepraat, O man, wat praat jy, ek sal nie sterf nie. O sê my, hoe is so iets moendlik? Want kyk, tot nou toe is nog geen mens van die dood verskoon nie. Sal ek dus werkelijk in die aantal ewig levende godedom opgeneem word, soos ek nou leef, maar Joosef sê, edele vriend, jy het my nie verstaan nie, ek sal die echter sê hoe dit daar by die aardse einde sal wees. As jy sonder hierdie barmhartigheid gesterf het, dan sou ernstige siekte, kommer en vertwyfling, die gees en die siel dan met die lichaam gedood het, en daar sal vir u na hierdie dood niks meer as ‘n kwelende, doffe bewissein van die self geblij het nie. In die geval sal u lyk soos iemand wat in sy eie huis wat boog om neer gestort het, half dood toegegooi word en so levend begrawe word, en wat nou die dood moet voel in totale vertwyfling bitter moet smaak, want terwyl hy homself nimmer meer kan red nie. Sterf jy echte nou in hierdie barmhartigheid van Elohim, so sal net die zwaar lichaam van jy afgeneem word, en jy sal ontwaak tot die ewige volmaakte lewe, waarin jy nie meer sal vraag, waar is my aardse lichaam nie? En jy sal wanneer die meester van die lewe jy sal roep, volgens die geestelike vrijheid self die lichaam soos die ou oulastige kleed kan uittrek, Hierdie woorde het op Syrenia sy uitersmachtige indruk gemaak. Hy het daarop voor die kind neergeval en gebid, Oe meester van die jemmele, laat my in sylke barmhartigheid bly. Die kind het vir hom geglimlag en sy handkie oor hom uitgestrek.